În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Frați creștini, rugăciunea și credința femeii cananeence din Sfânta Evanghelie de astăzi a fost atât de mișcătoare, de stăruitoare și plină de zmerenie, că vedem pe însuși Mântuitorul Hristos mirându-se și zicând, O femeie, mare este credința ta. Pentru rugăciunea ei fierbinte și pentru stăruința cu zmerenie, Dumnezeu face zadarnică puterea iadului, și vindecă pe fica ei, alungând pe demonul care chinuia beata copilă. Această Sfântă Evanghelie ne opune înainte Sfinții Părinți ca să învățăm de la această femeie păgână stăruința ei în rugăciune și mai ales merenia și credința înaintea lui Dumnezeu și mai cu seamă să ne întărească în nădejdea izbăvirii, căci dacă Domnul Hristos a primit și a ajutat pe această femeie păgână, cu cât mai mult vom fi ajutați noi, cei care avem pecetia botezului în numele Sfintei Trăim. Să vedem acum cine era femeia cananeancă și ce păcate făcuse de a ajunsese să intre diavolul în copila ei. Fenicienii, mai multe sute de ani, deveniseră un popor vestit prin comerțul lor și îngrămădiseră cele mai mari bogății în orașele acestea Tir și Sidon, unde vedem că locuia această femeie cananeancă. Locuitorii din aceste oraşe duceau o viață de lux şi desprânări. Luxul, ca întotdeauna, a adus după el desfrânarea cea mai grozavă. Cultul oficial al fenicienilor era păcatul cel mai rușinos, desfrânare. Faptele cele mai desfrânate și mai criminale erau preferatele fapte ale zeilor și zeiței astarte. Regii și prinții erau primii, iar poporul după ei, care se întreceau, a îndeplini astfel de acte, care nu erau altceva decât cele mai necurate urgi. Din templele acestor zei, de unde plecă religia aceasta. Aceste scârboase păcate luase locul în toată lumea civilizată și făcură din ea haznaua tuturor vițiilor. Așa se strică popoarele pe calea progresului material, fără frâul moral, fără Dumnezeu, pe care numai adevărata religie descoperită de Dumnezeu va putea să o țină în frâu cu mâna celui de sus prin înrudirea fiilor lui Israel cu regele din tir, divinitățile și moravurile fenicienilor pătrunseră în țara sfântă și îndată se înălțară în orașe și pe dealuri, în alte temple și arbori sacri, focare de idolatrie și de sprânar. Și așa, încetul cu încetul, cârboasele de străbălări ale cultului siro-fenician a pătruns și la Ierusalim, pătând templul lui Dumnezeu cel preasfânt. Așa era țara unde vedem azi că a intrat Isus cu ucenicii săi. Isus era foarte bine cunoscut acolo, după cum ne spune Sfinții Evangeliști că abia apucase să treacă peste hotar și vestea sosirii făcătorului de minuni se răspândi în tot ținutul acela. Și iată o femeie plecă ca să-l întâmpine. O durere mare îi strângea inima. Trăsăturile adânci pe fața ei, figura ei slăbită de o suferință îndelungată, Ochii roșii și umflați de lacrimile vărsate și de alte lacrimi care curg mereu, stau să înțeleagă care o mare nenorocire. Ea se grăbește, se apropie și de departe strigă: Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David! Fica mea rău se îndrăcește! Sărmana mamă, toate suferințele fiicei sale le simte inima ei. Și iubirea ei de mamă îi înnoiește amărăciunea și necazul. Că-și vedea pe aceea care o iubea, de aceea ea strigă mereu, fie zmilă de mine, Doamne! Femeia recunoaște că nu are niciun drept să fie ascultată, numai bunătatea și milostivirea lui Isus o să o ajute. Durerea și nenorocirea ei peste măsură de mare este. Acestea sunt singurele motive ca să fie ascultată. Doamne, fiul lui David zise ea. Deci se știa în ținuturile fenicienilor că iudeii așteptau un profet mai mare decât toți profeții un liberator, un Mesia, care va fi din neamul lui David. Și femeia cananiancă recunoștea pe Iisus din Nazaret a fi acest profet trimis de Dumnezeu. Doamne, fica mea, singura mea copilă, singura mea mângâiere pentru care mai trăiesc, este rău chinuită de vrăjmașul cel fără de milă, de autorul tuturor relelor, satana. Iisus care știa că peste câteva luni, tot prin uneltirile satanei, va trebui să sufere și el cele mai grozave chinuri și chiar moartea pe crucea de pe Golgota. În aceste momente privi durerea, lacrimile și desnădăjuirea sărmanei femei. Și nu se poate să nu fi deșteptat în inima lui Iisus durerea și lacrimile Sfintei și iubitei sale, mame, care parcă o vedea în lângă crucea lui, a unicului fiu al ei care își da sfârșitul pentru liberarea neamului omenesc de tirania satanei. Cu toate acestea, Iisus nu dă nicio atenție sărmanei mame. Femeia însă, fără să se descurajeze, striga mereu, miluiește-mă, Doamne! Iisus mergea înainte, vorbind cu ucenicii săi. Nenorocita mamă striga mereu în urma lui, miluiește-mă, Doamne! Ucenicii rămân uimiți, niciodată învățătorul lor n-a respins rugăciunea ce a umilit a unui suflet zdrobit de durere. Totdeauna a fost de ajuns un cuvânt, o lacrimă, ca să deschidă inima Lui și să curgă o ploaie de har binefăcător. Doamne, slobozește-o pe ea, că strigă în urma noastră, zise ucenicii. Dar Iisus răspunde, nu sunt trimis fără numai către oile cele pierdute ale casei lui Izrael. Misiunea cuvântului întrupat cuprindea două părți. Prima parte, vestirea Evangheliei evreilor și după aceea a păgânilor din lumea întreagă. Partea întâia trebuia să o împlinească El însuși iar a doua parte, prin apostolii săi și următorii lor. În acest moment, Isus intră în casă împreună cu ucenicii săi. Intră și femeia, pătrunde până la Isus, cade în genunchi, atinge pământul cu fruntea, varsă și roaie de lacrim și zice, Doamne, ajută-mi! La aceste cuvinte, Iisus răspunde, Nu este bine a lua pâinea copiilor și a arunca-o câinilor. Sărmana femeie nu putea cunoaște gândul mântuitorului. Ea vedea în aceste cuvinte desprețul cel mai mare pe care îl au iudeii pentru păgâni și pe care îl arată prin acest proverb. Evreii sunt fiii lui Dumnezeu, iar păgânii sunt câini. Evreii și acum numai ei se consideră fii și aleși al lui Dumnezeu. Ceilalți oameni sunt păgâni și chiar câini îi numește pe unii. Și numai religia lor este bună și cea adevărată. Religia creștină este o rătăcire mare pentru ei căci n-au cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. În Orient, câinii sunt simbolul desfrânării și în Fenicia se numeau câini oamenii plăcerilor. Curtezanele desfrânatele care cârduri-cârduri se duceau la templu și în pădurile sacre ale zeiței astarte și ale lui Baal se numeau cățele. Dar cuvântul acesta atât de greu al Mântuitorului, care ar fi revoltat pe orice păgân, sărmana mamă l-a primit cu smerenie și găsește un răspuns plin de cea mai umilitoare credință și zice cu inima zdrobită de durere, Adevărat, Doamne, dar și câini mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa domnilor lor. Da, Doamne, Iudei sunt fii Tăi și eu, sărmană păgână, nu sunt decât o străină. Locul meu într-o împărăția Ta este locul câinilor sub masa stăpânilor lor. Fă și cu mine tot așa. Liberează pe fica mea de Duhul cel necurat. Aceasta este numai o firimitură din belșugul minunilor tale, Doamnă. O umilință și o credință mai mare ca aceasta nimeni n-a mai văzut până atunci. Iisus o privește din nou și plin de admirare îi zice, O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Fericita mamă a crezut și nu mai stătu la nici o îndoială, nici moment. Se sculă veselă, mulțumește binefăcătorului său, și se închină și plecă la casa ei, unde găsește pe fica ei liniștită, veselă și pe deplin sănătoasă. Mare minunea ta, Doamne! să aruncăm acum privirile noastre la mulțimea mamelor creștine din vremea noastră și să vedem de ce s-au îndrăcit și îmbolnăvit mulți copii tineri, tineri și tinere, care sufer de cele mai multe boli, sufletești și trupești de îndrăcire și mamele lor plâng și cer ajutorul la Biserica Domnului. Aproape în toate cărțile sfinte se vorbește despre închinarea la idoli, cum că mai toți sfinții au suferit pentru că nu s-au supus să se închine idolilor. Așa cum am văzut mai la început că și popoarele acestea păgâne aveau acest obicei de care erau legate de sfrâul, luxul, crima, minciuna, și toate păcatele. Idolii moderni ai vremii noastre sunt tot aceia, decât că și-au schimbat unele forme, dar au îmbrăcat altele mai diabolice, mai ascunse de ochii necunoscătorilor. Pentru aceasta, Sfinții Părinți condamnă toate viciile, patimile acestea, fiindcă prin ele satana își face loc în sufletele oamenilor. Sfântul Apostol Pavel spune însă că în vremurile de pe urmă oamenii nu le vor mai condamna aceste urgii, ci din potrivă le vor găsi de bune și vor prigoni chiar pe cei ce vor vrea să trăiască în dreapta credință. Să se știe clar, Că biserica nu este numai decât împotriva cântecelor și chiar a jocurilor care le-au cântat moșii și strămoșii noștri creștini. Căci acelea erau plăcute, inspirate chiar din Evlavie și legau pe creștini mai strâns de biserică, de patrie și de toate obiceiurile bune și morale acele cântece erau scoase din suflet de creștini și cântate cu lacrimi și cu bucurii neprihănite, doinele noastre românești și cântecele, cele vechi ale strămoșilor noștri. Dar mai târziu au pătruns străinii cu cântecele și jocurile lor atât de blestemate, căci prin ele nu se poate să nu prihănească pe creștini. Jocurile acestea scornite de necuratul îi fac pe tineri să băție din cap, întoarce ochii pe dos, să strâmbe în toate chipurile din mâini și picioare, căci nu e nicio deosebire între cei epileptici, îndrăciți și acești dansatori bolnavi. Plăcerile acestea blestemate îi fac pe tineri să fie sălbatici. Li se îndrăcește trupul și diavolii pun stăpânire pe toate simțurile lor. Îi fac neascultători de părinți. Diavolul îi fac să urască sfaturile bune, să urască biserica și sfințeniile, că sunt o mulțime de mame îndurerate și cu lacrim pe obraz care vin și ne spun cazurile lor. Părinte, fica mea tare mă chinuiește cu neascultările ei. Fiul meu nu mai vrea să știe de credință, nu mai vrea să audă de biserică. Părinte, copiii mei s-au rătăcit cu totul, nu vor să mai audă de Dumnezeu. Când preotul vine cu botezul sau să-mi facă vlăsfeștanii în casă, copiii mei pleacă și nu vor să se întâlnească cu preotul. Parcă îi ține cineva, părinte, și nu mai vor să știe de credință și de rugăciune. Îi ține cineva. Cineva ăsta e diavolul. acela care ținea și pe fica cananiencii legată și o chinuia acela îi ține și pe aceștia să nu se întâlnească cu biserica, cu preotul, cu credința, cu spovedania, cu sfințenia. Apoi câți copii pleacă fără să le spună părinților și trăiesc în păcatul desfrânării cine știe unde. După o vreme îndelungată își dau seama că au greșit, dar pentru mulți e prea târziu. Așa a venit o tânără acum câteva zile și mi se plânse că n-a ascultat părinții. A luat bărbatul pe care nu l-a vrut părinții, bărbatul cel plin de pati. Părinții îl cunoștea. A fugit cu un băiat și după un timp când s-a întors acasă, tatăl ei a îngenuchiat și a spus așa, pentru că nu ne-ai ascultat și ai făcut de capul tău să dea Dumnezeu Tată să fii numai bătută și să umbli pe drum, plângând și așa să-ți facă și ție copiii tăi cum ne-ai făcut un nou. Greu blestem. Plângea femeia cu lacrimi mare, și spunea că întocmai așa îi se întâmplă, așa mi se întâmplă, părinte, că și de 20 de ani sunt bătută și chinuită și acum băiatul meu a plecat și el de acasă fără știrea noastră cu o fată și este într-o mare tulburare și neînțelegere. Și acum soțul meu mă bate și mai des și mă amenință cu moartea. Iar eu nu mai îngăsez nici o liniște, nicăieri, pace nu mai am. Iată păcați strigător la cer, neascultarea de părinți, disprețul și răutatea din necredința copiilor. Iată roadele necredinții, iată minunile satanii. Vai de părinții care au astfel de copii îndrăciți. Vai de copiii crescuți fără Dumnezeu, fără biserică și credință, că și pe aceștia satana îi conduce pe aici la toate relele și când vor muri, vor lua cu ei în iad. Acești copii care au crescut cu ochii în televizor și pe la cinematografe, ei caută să imite pe sfântul lor din filme, să imite pe sfinții lor de la jocurile olimpice, că poate seară de seară, sunt unii care urmăresc aceste programe. Atât de mult le-a intrat în sânge și la copii și la bătrâni aceste ceremonii idolatre, că odată am auzit un copil mic în brațele maicii lui prin oraș, zicându-i, hai mamă repede acasă că pierdem serialul. De aceea știu copiii toate prostiile de mici și mulți părinți fără de minte se bucură de istețimea lor. Dar mai târziu vine timpul cum a venit pentru mulți să plătească cu lacrimi mare aceste grele păcate. De aceea este vai de astfel de tineri care ajung la căsătorie împătimiți, înrăiți și îndrăciți căci n-au știut altceva până în ceasul nunții decât muzică, dans, băutură, țigară și tot felul de prostii. Bărbații nu știu și ei nimic de ale gospodăriei și fetele nici atât. Nici o, o mâncare nu știu să facă, să gătească, de aceea să iau la ceartă, la bătaie, la despărțire. Vai de ei că se iau la bătaie și se alege praful de casa și de toată agoniseala lor! Vai și de părinții lor că își vor privi cu durere toată prăbușirea acestor copii nelegiuiți! Vedeți? Aceasta este îndrăcire mai periculoasă decât chinurile ficei cananienci din Evanghelia de astăzi. Că satana chinuiește pe mulți din jurul lor! Părinții să aibă mare grijă de copii, căci din cauza necredinții și a depărtării de sfințenie se îmbolnăvește și trupește și sufletește. Copiii aceștia necredincioși devin molatici la treburi și incapabili la servicii, fiindcă stau seară de seară cu ochii în televizor până la 11-12 noaptea și a doua zi nu mai sunt bun de treabă. Nu mai pot lucra cu capul impede. Apoi nu mai vorbesc câte bol grozave se încuibează în ei, că își devin anemici și neputincioși din cauza pierzării timpului, a odihnei, a somnului, care are nevoie trupul acesta și de odihnă. Însuși Dumnezeu, spune Sfânta Carte, Că după șapte zile s-au odihnit, după șase zile, a șaptea zi s-au odihnit și El. Dumnezeu care ține toate cu mâna și ne-a creat, nu doar ca obosit Dumnezeu, ci ca să ne dea pildă, să ne odihnim și noi a șaptea zi, în ziua Duminicii, să ne odihnim sufletul și trupul. Acum să vedem pentru care păcate mai îngăduie Dumnezeu pe satana ca să intre în unii oameni și chiar în copiilor. Am văzut până acum că pentru păcatele acestea moderne, ale idolatriei, ale plăcerilor vinovate, satana își face loc în inima oamenilor și a copiilor lor. Dar să știți că Dumnezeu, Îngăduie pe diavolul să intre în unii și pentru păcatul nedreptății, al lăcomiei, al hulilor, al asupririlor. Adică cei ce asupres pe văduve orfani, de putincioși, lipsiți, cei ce jefuiesc cinstea altora, avutul altora, soțiile altora, cei ce mănâncă munca altora. Cei ce prin minciuni câștigă procesuri și toți cei ce sunt în drept să facă dreptate, dar pentru bani se vând, aceștia mănâncă cea mai murdară pâine și sunt urmăriți de blestemul dumnezeiesc și curând îi ajung pe deapsa vremelnică și veșnică. În aceștia îngăduie Dumnezeu să intre diavolul. Iar în unele cazuri, păcatele acestea de părinților cad pe copiilor. Oamenii care nu au frică de Dumnezeu sunt în stare să facă orice rău. Nu se țin de cuvânt și fac la păcate mari și grele cu multă ușurință. Pre exemplu, o mamă văduvă a fost pusă la cale să-și vândă căsuța ei și să dea banii unuia din copii care să ia la el să o îngrijească. După ce cheltui banii, copilul ei o da afară trimițând o prin străin fără niciun rost. Iată păcat strigător la cer. Cum să nu se îndrăcească aceștia și copiii lor? Altul face acte pe casă unui nepot, fiindcă el nu putea, iar acela după puțin timp s-a făcut stăpân pe toată casa și a început să-i asuprească pe bieții bătrâni. Iar acum se judecă el, nepotul cu ei, ca să-i dea afară pe drumuri și prin martori mincinoși reușește să câștige procesul. Iată nedreptate! Cum să nu îngăduie Dumnezeu pe satana să intre în acest nelegiuit? Altul împrumută pe cineva cu 30.000 de lei. După ce își face treburile, nu mai recunoaște și nu mai vrea să-i dea banii înapoi. Și sunt o mulțime de oameni lacopi și nedrepti care înșală, mint și fură și trăiesc din astfel de nedreptăți și asuprir. Păcatele acestea grozave se vor răscula asupra lor și îi vor chinui și aici și în veșnicie. Să nu li se pară ca înșelat pe om. S-a înșelat pe ei amarnic. Aceste păcate foarte bine se aseamănă cu viperile unui italian care le prinsese să ia bani pe ele. Dar să vedeți ce s-a întâmplat până la urmă. Acest om iscusit în prinderea viperilor, după ce a prins vreo 150 ca să le ducă la o farmacie, noaptea la culcare a pus vasul cu viperile în dormitorul lui. Ele învârtindu-se încoace încolo prin vas mereu, a ridicat capacul vasului și a ieșit una câte una trăgându-se spre căldura din pat și lipindu-se de trupul omului. Când se deșteptă bietul om simțind fiorii reci ai acestor vietăți, s-a înspăimântat și nu știa cum să scape, căci orice mișcare putea să-i aducă moartea. Chemând însă un copil, a pus un vas cu lapte cald lângă pat, și astfel, aburii de la lapte au atras viperile. Și așa omul a putut să scape de primejria mortală. Ce deșteptare grozavă a avut acest om! Așa se vor trezi și acești nelegiuiți, avar, lacom și asupritori, când se vor vedea ghearele necuratului și îi vor chinui îngrozitor ca pe mulți îndrăciți, care i-am văzut și eu cu ochii și mulți dintre dumneavoastră. Unii dintre ei au avut fericirea să se tămăduiască dacă păcatele n-au fost prea grele și s-a putut plăti, dând înapoi cele ce au luat cu nedreptul. Dar alții nu se tămăduiesc până la moarte, sunt lăsați în chinuri, ca să plătească aici toată nedreptatea. Unul din păcatele grele este și calomnia, pentru care intră satan în unii. Cunoaștem din viețile sfinților cum era calomniat câte un sfânt, cum că a făcut desfrânare cu cineva și nu era adevărat. Atunci Dumnezeu îngăduia pe satana să se îndrăcească persoana aceea care spunea minciuni. Și nu se tămăduia până când nu spunea în gura mare că a mințit și nu-i adevărat cele ce a vorbit. Astfel de cazuri am văzut și eu, să știți. Să ne ferim de acest grozav păcat că vai de sufletul și de trupul acelora. Cei ce fac păcatele acestea negre și împuțite și stau lipiți de ele, și nu se spovedesc cu sinceritate, să nu le mai facă, se aseamănă exact cu cei din întâmplarea care vă voi povesti. În timpul Revoluției franceze, cei care erau condamnați la moarte, erau legați cot la cot, gură la gură, nas la nas cu cadavre omenești intrate în putrefacție, aproape descompuse. Era cumplit și groaznic de grețos pentru fiecare o sândit ca să stea legat strâns, lipit de acel cadavru putred. Ochi la ochi, nas la nas. Această cumplită soartă o wow, au toți cei plini de păcate de moarte, toți cei ce trăiesc necununați, trăiesc în păcate putrede. Sufletele lor stau negrite de răutăți, într-un trup putrezit de mulțimea păcatelor grele, nespovedite. Să-și cerceteze fiecare adâncul sufletului și să vadă dacă cumva a făcut vreunul din păcatele acestea amintite până aici și altele asemenea, dacă a făcut astfel de păcate păgânești, dobitocești, să plece capul la pământ ca femeia cananeancă din Evanghelia de astăzi și cu smerenie să se închine înaintea lui Dumnezeu, să-i ceară iertare și să recunoască ca ea când. Doamne, am făcut fapte câinești, am făcut fapte porcești, păgânești, sunt o păgână despărțită de Dumnezeu. Nu sunt vrednică de mila ta dumnezeiască, Doamne. Nu sunt vrednică de a primi vreun răspuns bun din partea ta, Doamne. Sunt vrednică de bătaie, de chinuri și de pedeapsă. Și să uzi pământul cu lacrimi, să spovedești păcatele cu hotărâre de a nu mai face orice s-ar întâmpla. Și văzând Domnul Zmerenia rugăciunea și întoarcerea noastră de la păcate, va asculta și rugăciunea ucenicilor. Se va înduioșa și ne va răspunde cu milă și cu îndurări că e bun și milostiv. Cea mai mare greșeală o fac unii părinți, că nu-i învață pe copii sfintele rugăciuni. Mulți copii destul de mari nu știu nici tatăl nostru. Știu fel de fel de poezii cu cățeluși, cu pisicuțe, fel de fel de povestiri destul de lungi, dar tatăl nostru nu i-a învățat nimeni nici părinții lor. De multe ori am întrebat pe câte un copil dacă știe tatăl nostru și mi-a spus că nu știe. De unde să știe bietul copil, că nici mama lui nu-l știa? Nu mai cunoaște lumea pe tatăl nostru cel ceresc. Nu mai cunoaște lumea pe tatăl care ne hrănește. Ne îndulcește și ne luminează și ne încălzește. De unde avem atâtea bunătăți, atâtea daruri. Atâta întuneric se află în lume, că și mulți nu mai văd aceste bunătăți care devin de la Dumnezeu. De la Tatăl ceresc și nu vrea să-i mulțumească pentru el. Mi-amintesc de o povestire foarte dureroasă a unui om bătrân, rămas văduv cu un copil. Acesta ajunsese și el, copilul, la vârsta de 40 de ani. Și acest copil încă nu cunoștea pe tatăl lui. Copilul era bolnav mental. Mintea lui nu judeca. Și sărmanul tatăl a îngrijit cu multă dragoste. El îi da să mănânce, el îl spăla, îl îmbrăca, îl îngreja ca un adevărat tată. Dar în schimb acest copil nu i-a zis niciodată tată. Părinte, zise bătrânul, mi se rupe inima când mă gândesc că atâția ani au trecut și el nu știe cine sunt eu. El nu mă cunoaște și nu mi-a zis și nu-mi zice niciodată, tată. Așa este și cu lumea aceasta, lumea noastră de astăzi. Copii, tineri, bătrâni, nu cunosc dragostea Tatălui Ceresc. Tatăl Ceresc îngrijește cu dragostea lui de Tatăl, căci toți suntem copiii Lui. Toți consumăm aerul lui, lumina lui, apa și toate bunătățile, dar cei mai mulți nu pot să înțeleagă, să-i aducă mulțumiri, nu vor să-l recunoască de Tată pe Dumnezeu cel Ceresc și Creatorul nostru. Iată ce minte bolnavă! Bolnavă de tot! De ce oare se întâmplă acest lucru grozav? Pentru că au mintea bolnavă de păcate îngrămădite, păcate de la părinți, păcate adăugate de ei, fără de legi de care am vorbit până acum. Cum să mai aibă mintea curată și nervii la locul lor când le urlă în cap toate aparatele și televizorul ore și nopți întregi? De unde să mai stea nervii la locul lor și mintea curată? De aceea au ajuns și ei să bâțâie mereu din cap și din picioare ca epilepticii cei îndrăciți și nu se vor vindeca până când nu vor părăsi aceste focare de infecție, acești idoli periculoși, cei care aveți copii și observați la ei simptomele bolilor acestora, îi vedeți cuturând din cap și din picioare, îi vedeți că nu vor să vină la biserică, nu le place să se roage, să citească cărți sfinte, nu sufere icoana și candela în casă. Să știți că aceștia sunt îndrăciți, stăpâniți de duhurile necurate ca fata femeii cananience de care ne vorbi Sfânta Evanghelie. Alergați atunci cu credință la Dumnezeu, alergați părinților la Domnul Hristos cu Evlavie și cu lacrimi, și veniți la biserica lui ca aici îl găsiți și ziceți ca femeia cananeancă. Doamne, fica mea s-a îndrăcit, Doamne, fiul meu a înnebunit, Doamne, copiii mei sunt stăpâniți de duhuri necurate sau îmbolnăvi la minte. A intrat satana în ei. Doamne, ajută-mă, Doamne! Tămăduiește-i, Doamne! Întoarce-i la calea Ta cea luminoasă! Liniștește simțurile cele sufletești și trupește ale lor și făi să cunoască și ei sfânta credință și dă-le pacea și mulțumirea sufletească, Doamne! Și atunci... Veți auzi blândul glas al Mântuitorului nostru, Isus Hristos, pe care l-a auzit și femeia cananeancă din Evanghelia de astăzi. O femeie mare este credința ta. Fieție cum ești Și se vor tămădui copiii și casa se va lumina. Întunericul se va risipi. Pacea și liniștea va dăinuie acolo idolii se vor sfârma, necredința va înceta și Dumnezeu va lucra în inimile acestor suflete tămăduite, sfințite și înnoite cu Harul Său cel Ceresc. Dumnezeul milei și al îndurărilor, care voiești mântuirea sufletelor noastre, primește, Doamne, rugăciunile ucenicilor Tăi și scapă de toate bolile sufletești și trupești. Alungă toate duhurile cele necurate de la toți aceștia ce s-au adunat aici și de la toți cei ce au primit Sfântul Tău botez. Și fă cu mila Ta cea mare ca să te cunoască pe Tine, Tatăl nostru cel Ceresc, toți cei ce s-au adunat și să te slăvească pe tine cel slăvit în sfânta treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.